اوه دا مشرقان هاولاه داوليه ايقرا دام بيه ايقرا شفاونا دا مسفارشيان دي اند الله رات الله سقا يرمو اي موند قمزوري خلاكيو او اللاج اموند او رنا او داو چه خلاكي دا داي خبر اللا مرزاين دو اي موند دا دا دا دا دا دا دا دا نا قلت وردو يا ایا تاسو خبر او يللا بما با وسلا يلمو چيلا بيپوینده کیس سماواتي پسمان کې ولا په ارذن پسمګي مطلب دا چې دنیا کې په کائنات کې وداس یو زرووي چې دا ویني بلل ني خبر ها الله کولی کولی ته کرا الله خدای سره خبر دي او جدي دې کې د دې کار نه نفي وکړ مطلب دا چې د دې کار د سره وجود نشته دي چې ګلنه ما سيوا پل چا ته ورته اواز کې او ځواکو پوسيله وته دل نه نه وای د دې کار له سره وو جود نشته دل لاړو سره ته ویلې یو په ما پر چا ویلې نه دي دا د خلکو په ساختا کې دي یو د اده طریقې ځان دې سوري کو ری تر مشتمه سي باره 3 کې ان سب د دې اچنی رات کوي ټول د اغانی خالص دینن خالص خبردار شیخ اس اللہ د قرنی جن خالص یعنی اواز خالص اواز بس صرف الله دګه د خدای ته والذین وا کن سان اتخذو جولی دی منذوری ما سیوال اللہنا اولیاء اولیاء بولوح یتو اولیاء ذکر کو تمشیش کل کو له دوکا ور وای تا پنچ بیا نہ سی وای مخال کو باندې دا وای دا سونه راغه د مې شې مو کې هغه مو ته مشرکان هغه ځان یادې د دې ته کې چې اولیاونه په یو کې بوت نه وي څه کې دی ولیا دی هغه د په شکل کې بوت جوړ شوی و د دې داسې داوه چې د دې ولی داروقتي بوت تراشي د موږ دی بوت وای او داروقتي خبره نو خلاشي خدای ته وي دوییا سوي ما نعبدو الا نقربونا الاله الصلفا مانا بودو مون عبادت نہ کاودنی اولیاء خیالته لبس د عبادت یخه په بلخه له وی مانا بودو مون عبادت نہ کاودنی اولیاء الا لکن یقرربون ال الله ذوالفأ چني سکی مون ګلاتا په د رجا کې وختانم وای کنه وای ته وای او د یلا ته نامو وای چله تا د ساه رکت سیاحت استی ری ستو ته بابا په وسیله سوال وکي سوراق کینلره بلیز فرمای وانا نو اقرب الیه من حمل الولید الله واي مونږ انسان ته د ساده رنګ زیاست دیو الله واي انسان ته د ساده رنګ نو د بل وسیله نه نوولږه لګوسما سره دی مخکې له دې څخه نه ديستي دې جما خبره بغیر د لوږه فکرنم اوري سپیکر باندې مایک اور زو کسان کیه وکسه د چرواک چې هغه زما خبر اوري نه بغیر ما یې کایا ز په دې گاوند کې بریکل او دې موږ د دې ژوند کسن ده تاسو خبر اوره دا خپل دې کبه وکول ته وې یو وگفتو دا ته مخامخ نه استه دا کیسه مثال دې کوي الله او دغانی شکولې وکاسې پته موږه ماته دا مخامخ کوته کسن او مخامخ دا زما خبر کل کې دې بل دا دا دا دا خبر اوري الله تا ته د ساده راتني دي نه چې سم مشکل اوسه تکلیف دراشي او بس ي الله نسوالته الله تخغاري الله اوري نو لما فرمای ونذیره امام رازي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې سور یونس ایتطهرلاندی وي منذیره په دې حالت ويداي مشرکان مثال بدن زمانه د نن نه س وکاله ودا په کور کې دی ښه ونه زورو نذیره مثال په دې زمانه داس دا دی چې اشتغال قصير من الخلق بتعظیم قبور الاكابر ويداي خلک نن مشکول شي ودي په تعظیم د قبرونو د اولیاء او يعتقدون او دیدا اقیدنا چې دیسه سفارش کوي ويداي خبره کو او دې الله ته او بیا وای چې الله اکبر لایا ابو الدول حجر والا سلام او یو خپل منځ انسان وای هغه پدې خبره باندې د یو کانه یادې وي ګټي ونی عبادت نکړي پر ځای یو کانه نه یو ګټه دی یو ونه دا بلکی پدې خیال عبادت کوي چې دا دا یو شکلو ندي او دې دا اولیاء ورکوړه راځي او موږ دې روحت وای او روح یې الله ته د قران کریم په دې د معنی سفرت کوي سفرت به معنی کوي چې د الله سره شریک ديشته دي د الله سره بر پدار ديشته دي چې وړي د الله نه ډارې و hội حدیث کې مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا ان الله اليهودا والنساره اتخزو قبور اطيایهم مساجدا الذين يهود و نصاره باندې لعنتنا رولېږي چی دی دا انبیاءو دا قبرونونا جماعتونا جون کری دی. جماعت کی خلق اللہ دا سجده کئی نا نو دی پا کبر کی بابا دا سجده کئی. دا کبر خوا کی بابا دا سجده کئی. دارنگی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی. اللہم ماء اے اللہ لا تچا القبری تم مگر زوا قبر واسنان بطیوبت چی دا غی عبادت کی گی. وردہ خو نبی علیہ السلام توا کری کنا. جله سما د قبر نه خوب پخوړوي خلک ول څه جي بيه کوي دا څنګه چې نه دی نور اولياء د قبرونه د تا جوړ شي ودي او دته باوجود تاسو ګورئ چې خلک باندې نه شي نو يا رسول الله مدد ته چې نه مو تا واسونه رسول الله مدد نو دا ټول شرکیات دي حديث ګرازه ما ته دې چبل د زنامو شاته تللي چې واپس راغوتل علی سلام ته سلام پروند لخر وسره اوند چې اوتريږي او دا لاس دا سی یا په سینه کې جوړا شي سرو سره کوي دې ته مې سې السلام او ته ويده مکه ویا ما سوي تاسې کوي وایي چې ما په شاک کې هله کول دي چښ بلو مشران د دې د شان کول نو یې ما وی چې هغه یې کوي نو دا تر موږ داسې وکړه ته یې السلام او ته ويده چې تو دا کارونه ما سې وا په چار وای ما بخوت ته کوم کړو چې خپلو هووندانو ته سجده تعظیم کوو دا رکی صاحب ابن فیسرزیلانو هریزه توله د ایران سره لاړه او والدکی وایزان خپل مشایخ ته سجده تعظیم کول نو د نبی علی سلام کوي ماته اجازه ته چې ځم ته سجده تعظیم کوو نبی علی سلام ته ویښه سبب زموري نو ته ما خبر ته مطلب یې دا چې سجده ده ها ازاث حق ده چه اون تده اغا ده ازل نه تره بدا اغا بانی مرگ نرازی اغا بانی زوال و فنا نرازی دو سجده ده ها حق ده چه صرف اغلا بسجده کیه مده پیغمبر تازیم شطا مده پیغمبر تازیم داده چه ده دا اغا پسنط و بانی تا عمله اه اغا تابیداری او کا اغا چه کم کارون کل ده اغاو کا چه اغاویمتا اخوان وغم کوادیتا او اشک ر عاشیق رسول دانه چې ګیره به هرې لیوی او کیلات کې بغړېږي او پکېت باندې بچړې راکاږي او پاګې باندې به مسجدې نبی جوړ کړي ګمبد شینو او ولات چې پیلې کلیوي هابي برډے ټو یو یا رسول الله او رسولم تاسو نن ورځ لا سورځي پدې کېت باندې د مسجدې نبی د تصویر تا چې په شا را راځي نه چې په مسجدې اقصا باندې مبیدل مقدس باندې کوڅار ته کیږي د خلکو نه دوتکه ها دغه د پاره چې وی او اده چې بکل لاس نه په دینه باندې چړی راغا کی مسجد نبی باندې چړی راغا کی نو خیر مشرک ته کلمانه شوی ده نو رسوڅ نه کیږي دا دسو نو داو د مشرکین او اړو به قسم مشرکین به له بار صالحید هغه مشرکان چې دلانه کار بندگان یې په ګرام او لی ګرام بدلنا سره په صفات توولوہیت کې شریکانات او دې شریکې ابتدا کوم ځای نشو د تاریخ ماته واستو بیان اوس موږ د وین کې سمو شریکان ذکر کوو مشرکین به کواکب کواکب چه مدته کوکف شي مشرکین بل کواکب هغه چا دوي چې مای کې ځیت پت او نو یو هيت مني. مستورو کې زممت دا او دای وي چیر داسټوري زموږ حاجتونه پوره کوي. یګانن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر خبرې ډېر واجی حدا او هر چا ته کار شي وي دا. چې د نجوميان د سوشل میډیا باندې په ډنګ باندې او په فیشن ایبل طریقې باندې راوادي. او دا خلانی ستوره سره یو دا قسمت څه دی او دا پیدای شین خلانی ستوري سره داو قسمت بداوی او دا پیدای شین خلانی ستوري سره داو قسمت بداوی یاد ساته دا د شرک اتیدا دا د شرک اتیدا او دا کی دا دا د ابراهیم علی السلام قوم کې وو ابراهیم علی السلام په قوم کې په شرک کولو یو وروه چې سماوی له هېني کورس بو مې ستوري ал کوم هغه چې هغه د سمکه علي هني وليو لکه دا اولي کرا د دې عبادت وکولو دا السلام په دا وقت وانه کس نو مشرکان نه دا کوم سوره باندې ذکر لا هو نه تلاړو دا ابراهيم السلام چې دا کوم لا کړو په متن نو أنت کې اشبختہ بلډینګ چې وی کته دې باندې یو ګرځېدله بابا بلډینګ کې یو یو چا دا د دېنو رډا پروت کې چې تاسو یو چا پنځار په یو د سپک مې په نوم او یو یو ستوري په نوم یو یو چا دې مقرر کړي نو دا وی چې داتری مشتکې نور د جنور د انور بنوم بین سکول او په دغه چت کې بیاناله لالي نو بیا باندې د سپګمای حکومت وی د سپګمای په بنوم بین سکول او د هغه په نوم لالي کولې د سورته نام اي 74 کې ابراهيم عليه السلام بډي عقيده باندې برت کړي چې الله نماسيوا ستوري دای کې د اولو هيت تاسو کریم کې الله را کولې د دستور او چی ذکر کوي کی قیامت شنداستور بهر و تدی دا نتی کمستوری دی کنا داس بسمان کې ولاړ دی چې قیامت قائم شیدا بهر و تدیږي چې زوال پر راځي هغه ویلا وي ها دا دا وختم شي چې زوال پر راځي را ګرسیږي و را تدیږي هغه ویلا وي نا اله ته شي کېږي کریم کې الله رب العزت استور و درې فائدې ذکر کړل سوار لسه ما سباره اتسولا كي وابتنج بهم يحتدون وابتنج بهم يحتدون بده سطور وان خلق الارمومي بخوافو دا كمريا ودا آلادنو جس جس و جسطور اي مروخةو جسطور اي مروخةو نو خلق باوی يردا سطور اي شروخو جي دی طرف دا مشرق ته يرد دی طرف جره فلانه ملک مشرق طرف ته طرف ته دی د دوی په هغه طرف باندې بیا سفر نکولم یا مشمو چې سفر وکړم شو تاسو باندې دی ویل چې د بچو من دي باندې راځي دا ټونو په سخت کړي دي ندي راځه دالوی تابي دی هغه وای چې وراني کریم کینلار پولیسه د استور اترې د چپدی باندې اسمان هیڅ څلوګاري د کسورې ملکي الله ربرز فرمای او درې چپدی باندې شاندار وشته شي د کسورې سوکات کې وسله ملکي رازي دا یې څنګه نامایڅه تنوګي نو د دستورو صرف د غدري فائدې سره ذکر کړي چې تاسو په دستور تاسو د دستور عبادت کوی تاسو د دستور په روم نظر نیاس او ستورو ته رمضان شيوایز اشیر کړې ورا کې مې انشاء الله بیا دې پځې پنيزه ورانوم چې داووري ستورو عبادت شوینې او دې ته الله شپې دریم کې سمو شیکين مشرکین بل مشرکین په ملایکا دا موشرغان دي چې دای وایي چې دې تا الله شپت تولوهیت ور کړې او دا مشهدا پرشتي چې د حاضر ناظر دي چې الله حاضر ناظر دي دا هرڅه نبی دي حاضر دي که حاضر دي نو دا دا پرشتي اوتي شو ته مریم 36 کې الله د جبريل علی سلام اچ ذکر کوي چې جبريل د سردار دی جبريل د ټولو سردار دی او جبريل چې دی. نبي علي سلامتی سمودا و هی نه دراوړي و هی پسته شو چې جبريل نامونه نبی علي سلام وته وای په کور ته روزانه رازکه چې روزانه راځي او قرآن راوړي چې په دې ډیر کې خوشحالي کم نه کړه قرآن په درو کې زیاد کړه زجاجي صفار روح وي دا ګل زموږ نه او کمزوری خلک الله را رحم افيوکي مونږه د قرآن د دې ذکر ته سونه خوشحالي چه سهرشی نو تیمرا بانتی ریگی زرزرگارون خلاساو والا جوس سوکس باکنی دك تاکینی و سوک بودانی تاکینی دارسی گنام نو دا نبی علی سلام خاقا سفاس و ترزرو خاقا سفاس و ترزرو اصداز جبریل فرشتا نو وحی بندشوی نبی سلام خفرده نبی سلام خفرده انچی جبریل رامو و دوی تروز ما نرازه کن نو جبریل و دوی و ما نتنزلو ایلا بعمر ربی راسمانه الا باغي رب لكن الا صدرت بالاجازه چنا اجازه تو کې ورشي دنیا ته دومره ورشه چنا ني ویلي په پدې شروع راځه باغ د نورو تابع ګرو چې غاې تا بيزونه ليكي ويا جبرائيل ياي استراپيل يا ميکائيل يا ازرائيل اوبومن س کې ولغړ غټه کې لپاره دا د ابليس نوم دا هم د شيطان نته شیطان تر امدد شیوي شیطان ديواله سردار کوملي کې ديواله نو كناني کې غاځي سو بدانه راوادي پدایي شنو کې غاځي کې يا هر پې نداء چې نه تا يا چيبري لګمو کو يا الله ځا چې وکړا يا الله الله د او دا يا د هر پې نداء د قديماني आवाज کې تا چې کومه صدا زورې نو الله تک موږ په یا سره او چې چيبري ته چې ا نو لري کنه چې موږ یې مستاهته او ستوره دی یا جی پري مي ګاي له اسرافي دا خبره پاسمان کړي ته پرلري دا وایستا خپل حساب دا د پیاسر आवाज ددا چې په صفات پاسې فطرتونو یې د الله سره منایي کې چې د نشاریکانم کړیږي قرآني کریم کې دملي الله را پولیسه دملایکو یې ذکر ترایي دا سورۃ سوافات او سوافات او سوافات پس زادي را دي زرا په تعالیات یې ذکر د فرښتو یې ذکر کای چې فرښتې الله د سب په صف الله حکم دتابي دي چې فرښتې د الله حکم د سب په صف ولاړ دي نو غستا له بسين غرازي دا ملیکوی جا زگر کی. سورت نهل آیتون چاس کی دا ملیکوی جا زگر کی. سورت سبا آیت چاریس کی دا ملیکوی جا زگر کی. دعو درین کسام مشرکین و مشرکین بی الملائکان شمالائی کی بسیفت دولویت کی دا اللہ سر شرکانان کری. سالورم کسام آق. سالورم کسام مشرکین بل جن. مشرکین بل جن داغا مشرکان دی. جن ویلی شی پیری دا. مشریکین بلجن یاغو مشریکانی چې نه پیریان بس فات اولوہیت کې د الله سره شریکانان او دای پیریان علی ملغې مڼی دای پیریان متصریف مڼی دای پیریان ترامتد شیوای شه د پیریان نصرونی اسکه سورته یې نام 아이 سو کې رت پاګه چې پیریان هغه علی ملغې او متصریف مڼی له سورته انامه ګورای خايت نمبر 100 وجعلو لله شرك الجن وجعلو او دایګرته ولیدین لله الا لرا شرفا الجن شرفا الجن برخطاران د و خلقهم او حال داده چه اللہ پینا کردی دا پیریاد و خرقو له او دای جور کردی لہو دی اللہ را بنینات زامن نازولی و یرا دا اولیاء دا اللہ نازولی دی و ونادین او نورا یدی جینکای دای وی دا فرشتی دا الله اللہ نازولی او دا جینکای دی لکسنن چه وی جینائی دا نه سوړي وي د پلار باندې په خبره مڼې کنه په مور باندې نوې جا شاندا परिस्थिति ام دي د بغیر علم مین بغیر د علم نه دې سره بدلی څو دي د سو مहाना او پاکي دیاں لالارام دا وځتوې پاکي دیاں لالارادو اډای باندې نه د برهت خوندان و تعالی او چت يل نام مدو نه سي پوچي د الله دلاده پارا دلاده پارې چي د کوم صفات جوړ دي او دا جنات د اللہ سر شرکانان کڈی دی نو گورے اللہ پاک دا دی نا پاک دی دیا سرطیا نام ایتک سوٹا ایسرا سوگورا وَایو مَا یا شروح مجمی آم وَایو مَا یا تایا غورا جا یا شروح مجرہ پورتبکی دیلار اللہ جمی آم او اللہ گوتاو فرمائیا ماشرال جننے پیریانو قدس پاک سر پاک پاک سر ډیر گمرا کدیو تا تو منال انسی ده انسانانو وقالا او اوبو وی اولیا او هم دوستان ده دی جننا تو ناو منال انسی ده انسانانو ناو. ربنا وزمگ ربا ایستان ده فایدا غزدیو بازو نا بازو نا بازو نا بازو نورو بانده. پیر یار با او دوستانو کرا. سی اللہ مګ په یو سړی باندې کې نهست نو هغه بم لیوانه کو په یو سړی باندې کې نهست نو هغه بم لیوانه کو داवीस باندې وګیو کو جادو بمې په باندې و کو په وندکه باندې نه و تو هغه بم لیوانه کوچې دورا بګې دوه او دته چې ګم پیرباو جادو کړ نو هغه په ځاګه په کس نه خړې ری پیسې داسې کوډې منتاره څه دي لیوانه شي دنا جوړ شریکت د پروژې موږ باور چینه نه وته. نو دا چانه به ګرداو دیوا، نو دا چانه به میدان دیوا، نو دا چانه به مسرو دیو، نو دا او د سر تړونه کیږي. ير وب پیرا وستا، او چې ته ولبم را به ولبم، کله وې د کوټې نه را دنګل، کله وې سینټ او دا چلو نه و او دا کله مو ته دې بیرانوي دې نه غره بیران مو لیا نو غره او دا بند لواني پيږه نو او لغ نا ورسيدو مونږه اجل الذي ني تي خپل يا غطا اجل تلنا چې نام ته مقرر کړی و مونږ په دې طریقه باندې خپل ني تي کار کولو خپل کنه به بيشي غسي او موږ پیر کار کولو په باندې یو به کې نه استو مځه خاوان تر منځ ټړې بوله کې وخوځبي تلاپ وکړه ټړې بوله کې د دماغ به خراب شوځبي مړکا بچې مړکا د دې جادو پر یا مخالف دی و دي وکاله او پر الله او چې ما څو کوم ځنه و تاسو دې ها ن دین پی ها حبي شبای پدی کې إلا ما شاء الله یا لیکن الاجي خوشي الله نو څور بوله ورسې یا الله ما شاء الله بچې مشې د نور کا ځاګړې کډه وو پنا پويته سره پتا ودان وای چې دا شیر کې او کو او ګې ته وو وستا چیرې زه ما خو کوډې ما کولی ما خو دا کول اوسره ته پتا ولګېدانو واسو می ته وو ده ان رب بکه یقینا نفس حکیمه حکمت ولزاد تهلیم پیا ندا بشریکین بل جن دا څنګه په مشارک دې سیاسي مشرقین بیلچه نا شده ایدی کود و منتر اکثر موهیدین پا دی گن کی اختاویی. تیلک تکلیف پیراشی نا بیادا سی نا کشی صبر اوکی. پس چیلے بسر دارشی وی چارال دا بدن گندل دے. او ایدی شدی پلان کی سیبلاؤن شب. نا که سیب سوک پی. نچانه دا ایدی مزده کرده دے. نو اکثر دا کودکر چی دا شیاغان وی. شیاغانی اوستازان وی. او چې شیا چني د مشرکته باندې ومشرکته بګاله مشرکته دغه دای دغه مشرکان او کافرانو چې چادوګانی سويکي او ګډه مسلمانان زي او وسیو پکایاتو لیکو نو په مشرکياتوري کیدا تاسو تا وځنه چاته کورې ککړې بچه الهي اسکي وېش پړک پته کې دارته دا انځي پکلي کلیبي په 100 باندې چې کوم چادو شitam حرام او تاويږي دبسم الله په دې چې دا چې ستاسو لیکلې وي دا دا دی په دا ستاسو نه ځان څه دای چې هغه پینڅو باندې شي ها دا ستاسو چې هغه کې د قران آیې په پیډیټه یاد د نبی علی سلام یو پسرو دوهوي په کې یا په کې الله نو اسمال حسنا وي په کې الله وي رحمان وي په کې رحیم وي په کې نو دا ستاسو نه چې په دې چې پپټو ستر کو چر ته تا ویشو نو اوانه چوي ګوره یې په لچې دي دغه سدي او کنه ترې مخه د شيطان اثر کا باندې راو همېدا باندې دړ راو یا دې پسرم باندې دړ راو چې کدا کوډګر جادوګر کوي همدي په سېګرځي کنه اوندي په سېګرځي دای په کې پیسې خپل ورکای سرونه په کې ورکای عزتونه په کې ورکای مالونه په کې ورکای او زی په کوټ کو روبه شي او کله په یور باندې تاवीस کړي نو کله په پخوا باندې کړي نو کله په قرباني کړي کله په روح باندې ور باندې کړي هڅګر کوپشي په ستراشي به وګیا دی یو ویریشتلی خاص نک او دای خپل نارو به د جادو په سور باندې هغه بیا هلکای چلد جادو پزريا وګور یا ساتای چلاس کا پنسيب کی دا نسوږه ستین تک دا چې تکلیف وړ باندې راشي، ودا بولنه تر فاتت کې. او که تا لایې دا تکلیف لري جادو بذریا غو واپس کېدینې شي، یعنې د جادو بذریا ته د جادو ټوړکې، د جادو بذریا خو د جادو ټوړکې. ته پਤਾ جادو شیوه دې د جادو ټوړکې د قران په زریا. سورته بقره روزانوایا. کوټول په یو ځل نشي، یو سی بار سروایا یو مې په خینوایا، انم شي؟ دارنګه د قرآنی کریم تلاوت په سن لازم ده روح باندې د قرآنی کریم تلاوت کوا د قرآنی کریم الفاظ او مانا باندې سن پوهه کوا نو بیا په تد دي کوټګرو ته واستای چې ذراځي چې دایو باندې د مشکو د تفران په نوکته ضرورتونه لکونه ودان کړی دا داینه بیا به مموشي نو دایو کوټګرو چې د او هغه له بادا وړه د پی سي ورکه او هغه به پیزا شرکیا ته ونا را وای کله به چوي چر کرا وडा چې د شرګینه ویناو باشم چې دلته وې سوندې نو دې ته وې د پاره صحیح نه ما چې په وینا باندې وینه هم دا یا خواره استعمال دې کړل د پیزا شرکیا ته دا ناروا په باندې کوي او د پیګه پات ټول د قران ته جهلیت دا وځي انسان د قران نه جهلې شي دغه شرکیا ته کفریات بیا شي نو نه دی مون زونه او نه بیا حજુ نه फायदा ورکای ځای یاره ساتای دي د موشرکان بیلجن نو دا ته موشرکان هغه سره یورق کسمه چې څنګه نشرک نو دا سید موشرکان هم سره یورق اوس مونګه د منکرین د قران او سنت نا ګه ما الیهود يهود دا سقطي نو دای هو د نوح علیه السلام اولاد کیو ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام اولاد د او ازر امام قطع دوووی تابعیی چه دنیا دی سلور بادشاہان تیرشیوی جاوی بطول دنیا وانی حکومت کردی. یو نمرود دام کافرون بطول دنیای بادشاہی کردی. یو بخت نصر دام کافرون مجوسیو بطول دنیای بادشاہ کردی سوری اسرائیل کی واضح بیان کرو گیا. او مسلمانانو کدو بادشاہان تیرشیوی دی اوز رو برنین او یو سلیمان علیہ السلام. باج خلق وی. و ایبراهیم علیه السلام پلار بو ګوتان جوړول او ایبراهیم علیه السلام ووله ما تاول ایبراهیم چې لا یو سفر سیکا وته ووله بلاره کې ماته نه باید ځې پلار یې پیرو او خپل جوړ کړ دته به لاس کې دغه لاس بکې دا چې دا وس برکت شي دوی پیرو کړه نو دا یو دا ایبراهیم علیه السلام په دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیو او دا د یاکوب علیہ السلام اغطول الزامن چیو یو با کنومو یهودادانا پا اولاد کیو پا دی من اسرائیلو کی دری ڈالی وی با شام سیدو یو بنو نزیر یو بنو کنزا او یو بنو تنقا دا دری وانا ڈالی دی شام ندی مدینی تا حجرت کڑو پا دی خیال چاہیری پی نمبر با بارابو نوته خدا نووی لیکره چې کینه دا ما دا په تطاتنه وا چېینه هری به پیغمبر غدارا بودی نو دای په دی خیال راغو ته شام نه او هر سړی به دا ټوک ټوک کولو ځکه زبرس پر کول چېینه پیغمبر بسیمه او دا نه بوت دا په او دا یوه چې کوم د شامن چراغونو په مدینه کې مدرسې جوړې کې بیتل میدراس او دا مدرسې چې وی د له مايجور یو دګټي سری یو دغه په مدینه کې د یو بنو نذیر او یو څیز رات یو اوس یو دا نه یمن درهلو او په مدینه کې بچیو دغه په یمن باندې چې کسه لمر اتلو سوري سما کې په تفصیل کوم ان نو دا اخبل مال حال فرس او دا طول ناغ اندلده کی مدینه کی عباد شدا اوسو خزرج اوسیتره و خزرج ورارو دا اوسو خزرج والا چیو دا نبیا قبیلی جوڑی شوڑی شوڑی شوڑی دیر وخ منج که تیر شوڑی دا میار خلقو او دا یهود چیو دا مولیانی دا مدرسی جوڑی کڑی و دا اوسو خزرج دی بچون تا نه سبکونا خول دای تا به سبکونا خولو بدده نبیسی غستی دا تمره نه سره خلک چې دوی چې دایې چې هغه تبه دمچولونه بیسو په دا اوسې دا دمر په بیسو دونه اچیا په ولې ډاکټر لکه ور کوي مله دشي راکول دوباي ډاکټر لکه خلک ور کوي کنه نو ډاکټر مله دکان په خړایي دی ولې اګه دایې چې دایې یو ماشینه غسته دی دا د ایکس رے ماشينه دی د ساوند دا دی د ټیسټونو ماشينه دی په په دا یو ماشینه ورسته دا هغه ویل چې د طالب کوله د ډاکټر رینو لکونه به لګي دي نو د ډاکټر تماند پیس ورکای هغه خپل پوره تشخيص تمر ازوګی کنه ټیسټونه ولاو کی ایکس ري ولاو کی دوي ول دچې استفاده اوسه ول او کرا د دوايو کرا سره به ټیکس نو ډاکټر له هغه باندې څه ورکای اگنی ګړاو کړنه دا دمخه یې 28 کس ته ح ها ډاکټر دا و او زر چې دا پیس یې ما ګورما سره نور د اکټو باندې دا نشي ډاکټر دی نو دا دا ورځ چې راټولار دي دا بل نه دا توانه پرښته ولاړ دي نو د دې چې زمایا مونو څو کلا دي له ورکم څو د څلاني ورکم څو خړای ورکم ما ته پکې ځپات شي څکا ته نه غره واکې چې دا ټینګټ کیسونه خپل کله که اسی د ګری پورویا یې د او پتاه څه ولګې د دې په زرګونو د تاچاله یوهدو یوهدو مخالکه د کولو دا سبب د تی په څون کولو مصاله ویجات د تبې چا څوک یو مصاله لرا غچره د مصاله راته حلکا د پیسي بچتنه یې چې چاته وي د مصاله حلو مخوته ته دوم رګه د خلق سر کول عمل په دای کې او حق په و د خلافې پدای کې ماټال مټول پدای کې او کڅونه پدای کې او څنګهول پدای کې د هغله تمشران او تقلید کول دا پدای کې او زارون نه ځانګړي کدارا دای ګړېلې سورته په کارته دای 40 نه بعد دای تفصیلي بیان دی چې دوی د خپل اپورتو کړهو کوم ردار حاصل کړي بلکې مده دې صورتو اکثر د دوی يهودو د دوی هغه ګندو نه بیانې ددا دې يهودو دا ګندو نه دغه د دې لپاره چې تاسو چې چاته یې مسلمانانه دغه د علاصر سګار نشتا په موږ وی چې د اواپ ته نزان بچي او بي تباق لومه کړو لذا يهود دا یو ډېر ګنده تبکا وا شاو يون را په تلاله فرمای و یا ګرمي خو هي کې نمونه يهود را ايته وړي چې په پله زمانہ کې يهو ګیان وينم دغه پله زماني ناکارا اولي ان توغورا او وایي چې ته وړي چې په پخله نسوارا وينم شېلم ور سره نشته او بس په مونځونو او په دغو باندې ولاړ دي او بث شبلو دی او بس ده. ده دا را را هی باندې زنده چوپړی مدا يهود د دې بیان گئی چې دا ډېر زديان دا ډېر حسدګر او دا يهود دي چې د نړۍ په دنیا کې تاسو ویني چې تاي سونه زلمونه د مسلمانان سره وکړ سونا حسدونا دا دا مسلمانانو سرده دا قرآن مختد دا دا يهودو دا قندونا خيب سي دا دا دا نزانو شابه نن يهود والي نساب نا قرآنو قاسي دا سقا دا دا دا دا دا باروائي شه قد دا قرآن تخلقين سرده بيام غبي جدي دا دایو يم استعمالوي نشدای کې بیا آزادي حوريه ترزي نو دا وره د رې مډاله د من کېرو ننه يهود اوس موږ د رې مډلې بیان کوه قومګرین د رې مډاله نصارا نصارا سوبو نو دا نصارا چې ود د حضرت عيسى عليه السلام پیروکار مې سنتوي او دا يهوديو دایو ځان دا دا مسا علیہ السلام امتیانو پاگئی کی پیغمبر چراغلے واغم مسا السلام دا دا ایسایان چیو دام دا یا کوب علیہ السلام پاولاد کلا ایسا علیہ السلام راغلو نو پاڑی یہودو بانی ردو کو زکا چی دی یہودو پا تورات کتیر زیاد تحریف کڑیو دا السلام دا تورات دی تحریف رد شو ہو او د ایتیا کومګتو د پتورات د ګنډه ګل حکومت تحریفات او د غلط خبرې نو دغه صفائی إېسال سلام شروع کا لږه إېسال سلام صفاء او سپین بیان شروع وکړو لږه يهودو د إېسال سلام د قتل بندوبست شروع وکړو لکه إېسال سلام کي تنظیمي کار شروع کوو مګری وسرو جهاد کول او يهودو کی باندې تلته کې کو بغاوت کو حکومت ته د خبره پېښ کا چې دا یو سړی د بهشوي دې او دې په حکومت کې نقصان پیدا کړي حکومت په په څلوکا چې دې مړکړي شي دې دې اوځلې شي میچاله په تاسو کې څنګه راکو په دې سلام پیسې او په دې داسپای نو سره یو ملحو او دې mula واته ویجه سره میټی کما ما دې mula سان او او کوي کنه زما څنګه خبرې کوځې له سمون هغه چې راغو نو اسیح علیہ السلام آمد او دا اسبایاں چرانا ناو تو چو د گتو دا دی مولا دا شکل وردہا دا اسیح علیہ السلام کارا شو دا دی اسبایاں دا مولا چو دے ہو جلو مولا او دا دیر ایچا بھیوا لے جیسیح دی اسیح نی مانستہ سو ملگرے مانستہ سو ملائے دے ہو کو اس اسبایاں پا سوچ کشو چو دا مولا دے ایسالی سلام سشو او کده ایسالی سلام دی امولا سشو تا پیوتوکی ده یریان شو پیوتوکی حران شو نو ایسالی سلام خلا برو کې جولو و ده ایسالی سلام جدن خاص ملگریو نو د ده سلام دیرا کل ملگرتیا کڑی ده او دا غصر جیهادون کڑی دیو و ده باج خلق با کدا سیو چی دی دی او د هند شان یې مم یې پاتې شو دته دا يهود چې دوی ولما سیلولو د نه سارا ژوند هدايه علم نه دیولونه باندې ته پچی هوته ته مې چې باندې بچلې دو او د دې وچنه پدای کې بیا ګومراهی دې رزیه تراغا ګومراهی په ګډه رزیه تراغا چې د اسرائیل نو خپل علم یې اصل نه او د يهود خپل کنه استو هدايه بدای کې تاسو نو ګوراني کریم ندی نو سارا عمرت کړئ چې له پنه سارا قال النبي عليه السلام راه نو د يهود او د نصارو د دوه نو د شو اوس په دای په نبی عليه السلام باندې ما جوړي په دای ځا شي نو کړه نبی عليه السلام باندې ایمان را نه ورو د دوی کافر پات اوس موږ سره ورو ما فکر کوي ګرکاو د مونږ کړي دی په منافقان شو منافق دا د دفاع وستو تو منافق ته منافق څه کوي نشي چې هند ایمان نويسې هغه څنګ مال وستو ته انفاک ویل شي که هغه په خپل پیسو څخه حصہ وباسي دا انفاک دا شات دا منافق د صحیح عقیده او د صحیح عمل او د اطاعت نويس دغه ته منافق ویل شي منافقان ګډ وکي سمو یو دا منافق اټقادي او یو دا وی منافق کوي مونه په اعتقادي دي تاوي چې د مونه مې بسړکې نه ته په اعتقاد کې د غهر الله محبت وي غهر الله د الله نامشي وا چې ملائک بولوه اتني ولي نه چا جنات بولوه اتني ولي دسه کوډي منځري گئی چې چا اوليا بولوه او په خله باندې و چې نه مسلمانانه دي او موږ هم یو الله مونو عمو کومو 10 نمبر فقصه بولټولر سره الله کوي دې دوي منافقې اعتقادي د کافر دي او که دوی منافقې عملی منافقې عملی هغه دي چې د په خلا باندې له ګرځې د توحید دی خدانو ګورو نه خلاصي د منافقانو ا ماجې پتي ضروب دی وای کنزل دی کوي کله کله کنزل دغه منافقانو سی کوي دارو دیوه کانسل دی کای دوک دی کای واده باد سرو کی او درغ باد چغوری واده به ماته کی مته چبل روس قسم کولو لی او تا چی لوزو نکڑی وشر نن دی لاول دیو ک بیا ونه نوکو چغوری درغ باد وینوس وات کړي درو بوو یمارت کار بوو کی او دا ودی بیا وکسم باندې سابې کای حدیث کی رضی الله کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ایت المنافق 3 اذا حدث کذبا کله چی خبر دی نو و واذا وعد اصلفا کله چی وعدو کیلو دغې خلاف ورزې کوي و واذا تومرا او کج کله ورسره امانت کړي نو باغې کې د خیانت کوي دا د منافقت دری اصول دي بیا سورۃ توبه کې د منافقت غریش په تنحې ذکر کړي دي ا دې اصولو د لاندې چې کوم د نش په تنحې دا ولی د منافق په جنګ تکټ پی جنګا هغه یوړکه مونی تر بو دا وړکه مونی شی وی نریش کې نه وړکه کې چپکم شس پکم رنگ کې نه ګر انا مشرک سره کینی او هغه کوی من طریقایو تاسو سره پک دي هر چاته وای بستې ټیکې وته خلک او دې بده کې خپل عزت لګای چې ځکه سړی مازه فخزه ما چې زار چاته وې چې تخته یوته منافق مثال حدیث کې راځي نبی علی سلام فرمایي وې دا منافق مثال پشان دا ور راوړي چې لای چې لای په چنه بیا بیا یې په دې دیوار وروړي دا وایي چې هوایته دا پیداش تک دا منافق دی دا دې چي چت کې شي کنه نو دې کال د موهيديو جماعت ته دي او دې کال د مشرکینو جماعت ته دي ته هر چا ته وایي چې نه یې چت وینور چالو وي ته خېپ ته خې او دا منافق پیداتې ګره بری خبراتان کویا منافق منافق دانا پیدا کیه گی. کل چه مومنان جمعوششی. اول که بوگ. پا مکا کی منافقت نو. پا مکا کی منافقت نو یا صحی مومنان دو پا دین بانی سر و مال دوانو او بس یا سوچه بیرو پا دین پا خلاف کی سر و مال دوانو ورکو لکابو جا های. سر و مال دوانی باکی کی خدا نا؟ دین دین پا خلاف کی. بیاچ سلام بدینی تر آغه او په مدینه کې د نبی علی سلام کډمون جمعوم شو دا غوډه مې ګرو مالی حالات ټیک شو او درنګې فنیمتونم راغلو دمو نافتی بیا پیدا شوه دا دغه پمتی نافتی پیدا شوه اوس په دې مځدا سو پوهه تامل مدینه کې پیدا شو ولی او اوس په تاسو هغه کې پیدا کیږي ولی نو مدینه د چې ګرانه بي علي سلام هي جوړت کوو زه روانو پلارا بانده. او باده که دا دغا چه کم ده اطلعه اپنه ابایبن سلول ده پلارا نازده. او نبی علیه سلام هغه په خر باندې سوارلی کولا. اوس اس مایوک کنلشیق آغا وقتی و خرکو خر سوارلی کولی. نو دخر د پو بسونا دوڑاوا. اچی وچه تشوا نو تی ابایبن سلول پوزر پتکا. وی وی دا څخه لګړې دی دوی ډيري راځي جوړ کوي دي ګاډونه راځي او چړي دا خبره نبی عليه السلام وريده د نګري السلام خپل پښو مخ كيلاروي صحابي مخ كيلاراو غالبا د سات رسولانه وي پته وي تو کوروي د تاسو خبره وکړه ار سات راځي نو تیار سنخه پکې غوته د لرنه باندې او دې کڅوي دی ته به دا تابوي دا دران تو مخ انتظام کوو زه د دې زموږ د بهر ملکونو سره بينه له پامید تعلقات د طراباتشاه په تارو زم دو دغه متا فیصله په د باندې کیڑی وا چیردا سیو پهارو زهید سره وی چې سم پادشاهي دمو په نیابته لني وبې د سلو باندې په سلو کو چې په سم پادشاهي دلم کته هم جوړ کړو دلم کته هم جوړ کړو صرف تاج کوشي په دې باندې په تقین یې وبندې پادشاهي په کې د پرکار او تم ديني د چې ترانه نوسته د د سې سې په تاسو وګورئ د د ساده وډينه نو تاسو بچایته نکسانوسه یې دلینې ګډې وځه پس دا خبرې کوي کو دا دننه دی په بروکسلونه افیکس دا ډیر عربي دنیا په له دنیا په له خلاص لري او پیارو د دې چې یو کته چې د نویلې سلام شان اوس تورزه ده ملګری سې واقعيږي او داسې ځان نثار مېګري دي چې د نبي که څنګه به وکړه دا نبي عليه السلام ته ګوري بلاسو کې راغستیو ځان پورې مګري نبي عليه السلام چې په کولا وګو په راغستیو ځان پورې مګلې دونې نه بي عليه السلام سره مليوږي دګوی چې د ملګري کوئی ځان نثار که څنګه که سبا اوس په خلاره لمه تای په دې کې کومې نه نوټه په آغاز کې کار شروع کوي او حقیقت که دو نبی علیه سلام خلاف کنه. اون شوی په با خمرا بانده؟ دا ملگرتیاں شورو کانا دا دخبر الزاتی مفاد دا پارا چه دنسی نسو بی مرگی. دو داشانتی اوز هم. دا منافقان دونه نی. سا ایو یو مبلیخ چه یوزه که درس و دبری شورو که مقابلی جو ویشی. یا سوچه ملگری وی او یا سوچه خوخالیفین وی. وه د دې ډیر شنه سابو د درس کې بهر کیسه مخالګرشی په دې کې وړا دوران مهندوري شي انجینران به ملګوري شي افسران به ملګوري شي د افسران نکو دی به د ډاکټران نکو دی به د تالین توکل کو او دا منافق وي چې روښوونه کوي او داسې په تخلقونو شي په راشي په دې درس کې ورنادو شه چې هغه به کار سره وکړي او چانه به اومده شي او په چا به دځوته خلک کې د په چا نو داې دې ټولې دنیاوي مفادو لپاره په دې تنظیم کیرا نه نوځي چې راشي جاسوسي موږ او د مشريپ دې ته دپا او په دې ملک رواني مخبول کارومونکه لګاو وسو په درس کې ناشتي راځي په کړه تماشي له کومي راځي په دې تاسو مخ په دې جره کا سات په باندې بازار یری کې دای مونږ یاد کو نه کتا څو منا نه تاسو نه یادو پچی دا ټول په کټه ماشينه راځي دا کوم په جاسوسي لراشي دا سګوري مون خبر یو شانتي وود هغه اورسیږي بلشه خبره څنګه خدشه دی وي چې بور پکلي کنه بل شان خور شي وي دا چا د نشتاتوري او کنه بازار سکي چا ویلي ورستنه در سمون نه خبره راوچي ده در سمون نه چا وګرمه کیدیونه نه کوي دا منافق پکینال سیمه ته سره وخري خپل سره ووسکی او خپل چلا شي بار شي لمن بدوانی چتکه دا د منافق کاری او بل منافق یو نه خدادا چې ارچا کوي دا سره چې ناشتي د طالب په قبضه ورسومي کوي چې څنګه لښو او بسې اته به چې کومه مخونه او چې وای ته به دې دیانو سره چې نه یې غې ته وای په قبضه نه زورو کومه ګره له زورو دوکاله کله په بلاسک شي شې تعالی برغوی هغه په مشرکوب او دا ګټول عمر دایدا پټ پټونه نشکووي سواز ته پوری دایدا چلکای د پټ پټونی ته جوړ ساتي او مشرک بيديتی سره شرم جوړ ساتي او یو مخ نو بیا ستړي چې ټول یې سره چې خاطي نو موحد سره نه خوشالي اقوائی دا مخی را بانی بد لگی، دا شکلی را بانی بد لگی، او چې منافکی نو، اقو قا دا باد ارزی کی کی خوری ارسکی. نو دا چو سونه مدنی سورتونه دی، دا پاغی کی دا دی منافکانو بیانو دیر زیاد کی گی سوره بقره کی، دا آیت نمبر اٹ نوالی، تر سوله قوری، با دی که دا منافکانو لس نخی لس صفات زکر کردن. یا په سورته ال عمران کې د دې منافقانو دخې په سورته نساء کې چې د منافقانو کوم شمول دي په سورته اتحاء کې په سورته توبه کې سورته توبه کې ټول څه بي توړي څنګه دي منافق برابر کړی خدای زموږ سره له ورهم او انوار مخاطبين د قران کریم مخاطبين د کوم يوم او یو ممکن مونګري دې په څلور قسمو یو مشرکان مشرکان به خپل کور کې خدای په یو مشرکي اعتقادي او یو مشرکي یو مشرک شرکي پهلې او یو شرکي اعتقادي یا مشرکین په څلور قسمو مشرکین به عبادت صالحین مشرکین بالکواكب مشرکین بالملائکه او مشرکین بالچې یا مشرک څلور قسمو مشرک پهلې لم او سمون که پینځم انوار قران اصول د قران یي د مقاصد د قران مقاصد قران څو پورې ځینسان د قران د مقاصد تی پیژندلي قران نشي کوی ته